اللهم يا, يا الله. نستعينك ونستترك ونستهديك ونعوذ بك ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فالاولئك هم الخاسرون الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله من خلقه وخليله ثم اما بعد ننتقل <تصفيق> والسدني حديث وقال صرات الاستسقاء وقال نمازا زكيش وقال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجل دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الموال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا قال فلفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا كزعة وما بيننا وبين سمع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الاوديه ومنابت الشجر قال فقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسالت انسًا وسالت انسًا ما لك هو الرجل الاول قال لا ادري وابي حديث coiemalopotuži elia u njemu se wspomnienie Kaže Enes ibn Malik da je jedan čovjek ušao u džamiju pitkom a, od strane, znači sa vrata gdje je bila a, Darul Kaba kuća dužnika to doćemo do toga pa je poslanik, sada bio na Mimberu stojo i držao hutbu pa je stao ispred njega i kaže Allahu poslaniče Uništen, uništi se i metak i ne možemo putovati od suše moli Allaha da nam spusti kišu pa je poslanik sve podigao svoje ruke i rekao Allahume napoj nas Allahume napoj nas i naš Allahume Allah, Allahume napoj nas jeli spusti nam kišu kaže Enes tako mi Allaha nismo na nebu vidjeli ni oblaka ni oblačka Ni oblaka, ni oblačka. A između nas i sela, to je jedno brdo, kaže, nema ni kuće, ni kolibe, nema ništa. Pa je iza toga brda izišao jedan oblak poput štita. Dok nije došao na sred neba, pa se onda raširio. Pa je pala kiša. Kaže, tako mi Allaha sedmicu dana nismo vidjeli sunca. Potom je ušao čovjek naredne džumena iz ta i rekao Allah, a poslanik svala sami stoji na venderu, drži hutbu. Kaže, nakon što se krenuo prema njemu, kaže, Allahu poslaniće, kaže, propada i metak. I ne možemo putovati. Moli Allaha da, na, da zaustari tišu. Pa je poslanik svala sami rekao, nakon što je digao svoje ruke, kaže, Allahume havalina la alaina, gospodar nas, na gospodaru naš, oko nas, a ne na nas. I to je, to je rekao, nakon toga je rekao, Allahu dragi, po i visoravnima i dolinama i tamo gdje ima rastinja. Znači, ne po nama, nego tamo je znači da ne pada kiša na srvinkima dinje, već tamo znači gdje ima potreba. Kaže, pa je prestala, pa smo izišli po sve džume i hodali smo po suncu. veće je sunce upeklo. Kaže Šurejka, Ravio da ne sa pitao sam Enesa, ču je rekao Abdullah Kaže pitao sam Enesa, jeli to isti onaj čovjek što je bio prvi put kad je ušao? Kaže ne znam. Ovaj hadis je zaista pun koristi. Mi ćemo ga skrati maksimalno. Dakle znači, da ne mi puno dulj da ga završimo. A nose se u sebi znači boje ne koristi kada je u pitanju spomeno da tematika i mimo toga. Ovdje se kaže ušao je od strane Darul Kab, ibn Babi kana nahmi dar el kada daru el -kada, to je kuća Omerova radi Allahom a on je bio velikim dugovima pa je naredio se ta kuća proda da bi se dug podmirio pa je tako urađeno pa je tako urađeno a kaže se da je njegov dug bio velik doćemo do toga što se tiče jedna sa malika o njemu smo govorili u poglavju iz o njegovom biografiji što se tiče Šurejka On je Ibn Abdillah, El Mederi, El Abdelilah, El Kureši, prenosio danasa i prenosio sredjebnu museiba od velikih tabina, tako. Jer je Anes Ibn Malik od, od pozne skupine a, ashaba. On je umro 1993. ižeske godine, među zadnjima ashabima. A zadnji ashab koji umro je bio ko? Ebu Tufel, pravo, Ebu Tufel. Ebu koji umro, kaže se 110. iđeske odine da je preselio. Kaže im Sad da je on sika, da je povjedljiv. Ibn Amayin kaže ako prenosi od njega povjedljiv, prenosio se on da on povjedljiv, dok imam Nesaj i prigovorio njegovom pamćenju. Ibn Hitban kaže ponekad bi pogriješio ovaj ravija, a kaže njegov djed je prisustuo bitci na bedru. Njegov djed je bio bedrije. Umro je poslije 140. ičanske godine. A, čovjek koji je ušao, spominje se da je to bio alabasiv na prvom talib. Međutim, to mišljenje ovaj, nema uporište jako. U nekim srivatima na ovdje je to bio pustinjak. Negdje spominje da je bio a, čovjek iz obližnjih pustinja, znači na isti je kalup. Negdje se kaže da su ljudi, u Buharijom se ima, da su ljudi povikali, ali ovo poslani će uništi i suša sve. Pa bi s odnovoj moglo biti da se ova priča ponovila šta? Više puta. Da je bila slična priča više puta s odnovoj me. Iako to da se priča da više puta moglo biti problematično. Moglo bi pomiriti ovo da kažemo da je ušao čovjek i da je rekao Allah postane kiša sve uništi i da su ljudi koji su bili to tu šta Potvrdio jeste Allah postane pa je tako spominju rivajitu ni spominju nego spominju ko Ljudi Jer vi znate ravija ponekad prenose hadis neka se hadis prenosi u značenje pa ravija prenese jedan dio hadisa a ostali šta Prenosi ono što mu je bitno sad tu Ne mora spominjati hadis ne znam bili su na putu desio se tako tako i tako on samo spomenuo ono što je čuo od poslanika samo samo Pa moglo bi biti znači da je spomenuto, znači, da opremešalo u smislu ili da se je desilo i čovjek i, i znači, ljudi da su to potvrdili. Jer, ovaj, da je jedan priča, a drugi šute, tako? Pa su, vjerojatno, znači, potvrdili to. Ovdje pita Šorek, je Gromalika, kaže, je to isti čovjek? Kaže, ne znam. A, ali se radi u drugim revajetima da je rekao Enes da je to taj isti čovjek. Da je to taj isti čovjek. Dobro. Kako se to? Je li isti ili isti NS? Recimo da znamo staro majka. Postoji mogućnost da je NS nije bio siguran, pa da je ne znam, pa da mu se nakon toga poisto vjetilo, ili da je još neko potvrdio, drugi, koji je bio tu, da je to šta bio, ističeno, ovo je od mene. Da, to je, znači, da, da je NS u nekom potvrdio, možda je vidio, pa da je na neki račin saznao da je to šta bio, postoji mogućnost da je Pa ne treba, znači, Rivajetu prigovarati ako postoji mogućnost da se nešto desiva. Ne treba Rivajetu progovoriti zbog tog nekakvog logičkog nerazumijevanja ili jasnoće koja se pojavlja znači, u hadisu, u nulancu prenosivaca. U jednosti Rivajetu kaže u Buhari je da je Enes rekao, ustao je, pa je došao taj čovjek ili drugi. Što kaže da je Enes bio šta? Neodlučen, je li tako? Da li on ili je drugi čovjek? Iako ovo nije bitno, ovo nešto posebno nije bitno, osim da se potvrdi možda ime jednog Ashaba i njegov islam u to vrijeme i sliče tome, ali, ali pogledajte koliko u nema šta bila u tom pogledu a, ovaj, precizna i nije dozvola, znači nime čak da prođe koga? Nime, znači jer ovdje spominjanje Ashaba je šta? Pohvalno njegov ime, a sam se ime se ne spominje tamo gdje je šta? Gdje je nešto vezano za, za, ne znam, bilo nekakav grijeh ili propust da je učinjeni ili, ili pristup i tako dalje, onda se ne spominje šta je ime, nego samo spominje, znači ličnost, li tako? Ovo ovaj, i to je, sam to joj ja se se spominjao primjer ljudi koji se znači bahato obhode prema ženama, <laughs> nekontrolisano. Pa sam spomenuo, znači, ovaj primjer, ljudi koji rade, bave se nečim i tako dalje. Pa sam dobio ovaj, uh, jednu malu zamjerku na to, u smislu da, da, da, da se može razumijeniti s to odnosi na nekoga džemata. Da tako? Čovjek prodaje, ne znam, auta, prodaje telefone, prodaje ovo, prodaje ono, i ako se spomene primjer, odnosi se šta na čovjeka iz džemata. Svako ko sluša moje predavanje o ome džematu, znači deset godina i više od toga, dvanest, zna da ja nisam nikada, ni pola puta, ni četvrt puta, da nisam nekoga prozvao sa ovoga ovdje mjesta. Ne sam imberenica ovoga mjesta ovdje. To je svakome jasno. To bi trebalo biti jasno. Pa ne trebamo se ponašati tako da moramo se učiti abecedi u petoj deceniji života. To je stvar jasno. Ja čovjeka slušam deset godina, i da mi neko dođe i da kaže i taj i taj došao tu i rekao tako i tako ružene na predavanju, kazali bi ovaj, to je Bateo, to nikada nije kazao. Jer znam ja čovjeka i to ni njegov metod i to nije ni njegov stil da se tako govori. Nisam nikada, znači nikoga, ni, ni indirektno ukazao, ni, nisam nikada održao predavanje ili hutbu zbog događaja koji je bio u džemantu. Nikada. Može se zadesti da se nešto bude u istom vremenu kao što mi je došao jedan bras prošlog put putbe pita me kaže sam ne ja bio cilam nisi se živ bio ti mi bilo kao pojma ni nema šta se dešavalo ali nisam nikada održao iako imam pravo da to uradim imam pravo da održim huturno sam dogoja koji je bio ili predavanje jer da ja tebađeš te probleme a nisam to uradio iz toga što smo mi jako sitni ti baš zbog toga bježimo toga tako da nema potrebe znači da ovaj da da da da da da tefsirimo stvari na najbolji način I, I da znam da, da, da je neko to uradio tamo iza brda desetog, da vi znate ja ga ne bi spomenuo. I to je svima jasno. Tako da nema potrebe da, da, da se ovaj... Da, da, da, da, da se... da tepsirimo stvari ovaj, na našu štetu i, i na način koji ja ne volim lično, meni nije drago da, da se tako moje riječi razumijevaju. A mislim da i vi koji slušate daju da bi trebali znati kad on stane i zapne ne zna šta će rediti, da, da mu vi pomognete, znam šta ćeš kazati. Za deset godina sam to upoznao, znam te ko svoj džep. Tako bi da bude. A nikako znači da se riječ testira na najgori način, da dolaze ljudi ovaj ja nisam zato da se prozivaju najgori, a koliko onda da se prozivaju oni koji su, eto, neću kada najbolji, ne, ne bi da se mi falimo sami, jer da se prašno ulazi će samo, ali trudimo se da budemo dobre. Pa ako nisam da se prozivaju oni koji, koji treba prozvati, kako onda? prozivati braći i seste muslimani, to je, to, je, to je kod mene zločin. Tako zamolio da znači braći, kad spomenem primjer, ovdje desilo se nešto, znajte da to niko ne zna. Da niko ne zna osobu. Ako je primjer ružan, znajte da niko ne zna osobu, protiv ja ne spomenu. Allah spoživi dano svakodobo. Jer ne znam, ponekad se, riječ se ponekad prenose, ovaj, ne znam šta je cijs otim. A zna se da nije, meni je došla ne, ne nekom je tako javio, da sam ja navodno ovdje u džematu rekao da je meni i mrtva žena fitnet. Ja držav predavanje rekao da je meni mrtva žena fitnet. Iskušenjem. Rekao je subhanallah ovaj, ljudi koji slušaju nekoga moraju znati čovjeka i moraju znati i njegovo ponašanje i njegov metod prigovoru. Ja tako nešto rekao ovdje u džematu. Da sam bio Da sam se drugirao prije toga, tako nešto ne bi kazao. Da je meni mrtva žena fitnet. I nakon toga to se našli i je ej da je moja mrtva žena fitnet. I imala da su me žene fitneti, jer to se blako riješi. Hvala Allahu, ti time iskušan i ovaj, nemam u tom pogledu nikakvih problema. Ali, ali kakav je to govor? Da iziđe daja predavač pred sto pred ili dvjesto ljudi kaže, meni je mrtva žena fitnet. Što kakva je to sirovna od dajja? I, I to prođe kod ljudi i treba doći neko da mu to izbije iz glave da to neko nije kazao. Uh, ovdje smo kazali znači ome hadisu da jene srekao ustava je taj čovjek ili šta? Ili drugi. Pa znači taj divajtu kazuje da jene bio šta? Da bio neodlučen. Da bio neodlučen. Što se tiče Omerove kuće, kaže se da njegov dug bio 86.000, a neki navode manje od toga i da ga je, znači, podmirio, da su ga podmirili, znači, prodajom te kuće. I to se dešavalo sebe, pa da su ljudi umirali, imali duga puno. Ibn Sirin je umro i imao ovaj veliki dug. Rekao je čovjek jedne prijelike, ja muflis, kaže, obankroto jedna. I kaže, nakon 40 godina samo sam osiramašio. To što se njega, ovaj, ovaj, čovjek da se ismijava sa ljudima i sa, kaže, a Avdala ime se uvijek govorio, kaže, vallahi da Da, kaže, ja se bojim, kaže, da se ismijam s psom. Kaže, bojiti se da malo ne pretvorio psa. Pasna iđe pored tebe, to nije znači čo da se ismijem. Ako imaš zamjerku konstruktivnu na nečije riječi, na nečije postupu, kažeš, taj je pogriješio tu i tu na takav i takav način, to nije tako. Ali s nekim se ismijavati, s njegovim izgledom, njegovim porijeklom, njegovim načinom govore, to, je, to, je, to, je, to ne to nikakomu ste malo. Taman taj s kim se izigravaš bio, najgore stvoren je I zato je zabranjeno, gluma u islamu je zabranjena. Kaže, jedna je jedna od žena poslanika, sa osvim kazala, o drugoj, oponašala je, kaže, kazala si, kaže, riječ, kaže, ne bi ja to prihviti, kaže, kazala, kazala za dunja alokcija. Samo što se rekla, riječ oponašajući nju. Pa gluma u islamu je, batil, tu oponaša, znači, čovjeka i i znači, i njegove, kako dobre, tako loše osobe. I to tome Bekle Buzeid napisao posebnu knjigu. Rehmaullahu Teala. Jesi. Dobro. U ovom hadiso je dokaz je dozvoljeno čovjeku koji uđe šta? Da priča, znači, sa, sa imamo. Dođe dozvoljeno znači, čovjeku da priča, ne znam, desilo se nešto, zagrađeno auto, zagrađeno se auto, treba da iziđe i ta kola, ne znam, nije bito šta. Da se kaže imamo da obovijesti To znači, to je taj vidje izuzetak u šta? Opšta, opšta pravna, jeste. O, o generalnoj zabranji znači pričanje dok je hudba. Kažu nekim, postoji mogućnost da je ovaj čovjek progovori dok je poslanik sa bio između dvije šta hudbe. Pa nije držao hudbu, prvoj je sedio, ili tako? Ja sjećam davno jedan ovaj, jedan je došao, Efendija, i on je tumačio da je dozvanoio priče dok imam drži hudbu. Priča. Kaže, to nije hudba, pa to je predavanje. Kad drži je li tako? Khud pa ono na početku što i alhamdulillah na arabskom jeziku nakon toga ti moraš pored jarana kafu popiti dok on završi još ako otegne da ga ne slušaš da te ne ispira mozak al tako jer on smatra da ne baš slušati, i nakon toga ovaj efendi efendija od početka do kraja do odin alhamdulillah dok ne krene sa minbere to je se khud pa šira znači, minber dok se čovjek je da znači da se obraća čovjek ljudima khatabom da govori to je to je cilj a samo arapski dio khud To je pogrešan tumačik. Kažu da je poslanik, svala posljednog mogućnosti, da je šta? Da je sjedio. Dobro. Je to ispravno? Imam ta mogućnost. Ha, nagi me. A je spasi, džemah, nagi me. Ne, nemaže to. Što? On je držao kutku, kad je, kad je došao, on je, pametati, sad bi držao kutku. Stoji. Ono ja, znači... Znači... Mijenjajte se, svaki dan poručak jedan. Na platite, znači, iskupljeno. Posl... Mi smo kazali, kad isu poslanica stojao na mimberi, stoji i drži je i ovaj ulazi. Znači, nije bio šta između? Jer mi poslanica sjeo izme dvije hutke. Pa je znači držao hutu. Tako da, a drugi kažu, postoji moguće da je bilo u predalu. Pričao, pa stao od uzme vazduha, je tako? I onda kaže da ga je preknuo. Nije bitno, tamo da ga je preknuo govora, nije to, to polašno. I to nije sporno jespo. Kaže helaketin amwal, onište nije imetak. Imetak je uh, imenica koja obuhvata, je l' tako? I auto i kuću i sve što čovjek ima od hajda to je imetak. Ali ovdje se cilja poseban imetak. A to su usjevi stok najviše. Oni su pogođeni. I metak protivno koji ima tamo 100.000 dirhama nađi u, u, u sanduku zapakovani. Ne smeta njemu što sunce grije, tako? Ili kiša pada. Pa se misli na imetak, a to je posebna znači vrsta imetka, znači koja će biti, koja će šteti, jel tako, a, sunce ili, ili žega. Ili nakon toga, jel, i prejaka kiša. Esubul, unkatati subul, sebil, riječ sebil. Šta je sebil? Put. Kul hadihi sebili, eduun Allah, risuva moj put. Pozijam Allahu. U ijereu sebilal Sebila rušti lajetahiduhu sebila. A kada vide put razuma i, i dostojanstva, oni ga sebi ne uzimaju kao put. Pa sebil može biti muškog i ženskog rada u Može biti muškog i ženskog rada. Pa ljudi nisu mogli putovati, jel tako, zbog velikih suša, znači nisu puti krenuti na put, jer to nije braći bilo kod nas. Mi putujemo, kad god ti u 12. najveće poželiš se svog rodnog sela Ti od 12 najveće pališ i ideš svako 300 metara bez iska, svako 500 metara odmaralište uživaš. Kod nje je bilo, kad prijeneš na put, moraš razmišći, oprostiš se sa familijom, halališ se. Tako, oporuku napišeš i hoće se vratiti, neće se vratiti. A kod nas je to drugačije u našem vrhu. Pa zna snagu ljudi i zato daje... Avaj, Allah je znao snagu i mama Buharije i, i njegovu muškost, pa mu je dao da putuje po pustinjama da skuplja Hadis. A zna našu snagu i našu muškost, pa ne je dao da imamo pretraživače na laptopu tamo, ali još ćemo malo ručak kuhati preko, preko interneta i vidjeti. Jednostavno, takva generacija, jel' mi? Eurokrem generacija. A ovdje se kaže, nismo vidjeli na na, na Nebu ni obla ni oblak, ni oblačak. Oblak je Sahab, to je oblak. A Kaza je mali, onaj oblačić. To je Kaza. Znači, ovaj imaju znači posebna znači imena izazli za to. A, ovim se želi znači negirati u potpunosti prisut čega. Obla znači bilo je čisto ono Saudisko ne. Tako, znate, kada udajete dole na umru, kad pogledate se, gledaš oko sebe, opućešte, nema zalijek, nigdje oblaka. Ništa, sve čisto. I dva, tri dana ide, nigdje oblak, oblak ne prođe. Takvo nemoj bilo, možete zamisliti. I nakon toga, znači, poslanik Saosareme dovi. Kaže, imamo brdo sela. Između nas i tog brda nema kuće. I nema građevine, nema niče. Što je to spoditi? To je to spoditi. Čekaj, nema? Evo, ovo je dobro. Ovo, ovaj vagal u vrstu knjige, ovaj, komentare, z hadisa. Nema dima, da ljudi ne bi, pop... znači, izlazi dim, kuha se ručak, jel tako? Ovaj, da ne bi ljudi, a šta ako su kuhali na plin? Ovaj, nije. Spomenuto je da nema kuće, braće, da ne bi neko pomislio, jeste, ovdje je brdo, iza kuća su bili oblaci, vi niste vidjeli džamije. Vi džamije, kuća, iza kuća su oblac, pa stari dobio i tako se zadesilo da se oblaci digli pala kiša one pala i da poslanik nije sasam dobio one pala nego se želi negirati između nas i brda znači tog horizonta tako tamo koga vidimo nema čega nema gradi nema prepreke nikakve da bi mi mogli vidjeti šta eventualne oblake znači ovo ukazuje na na ovim se znači povećava šta kerameti ni kerameti bit će juž sa poslanika sa znači u tom pogledu jes Facebook pa toga to je, znači spomenuto. Neki kažu razilaze se da li je ovo ovaj gdje je ovo brdo u Medini, da li je to bilo blizu pijace ili dalje bilo u glavnom, ovaj to je bilo poznato. Imena su s tamoga znači promijenila danas. Ovaj promijenili ime Mikata. Mikata u Medini Zulhuleifa, mnogi će ljudi govore to sve. Recimo e Bial Ali, e Bial Ali ej, znači kaže tu se igra me oblači za umrejte. I to zna do stara pa kažu mi bjerali za svako kažu mi za ul horeifa gledače u tebe domaći pa se znači imena smijenji kažu no korkul da se može kazati selaun i i selaun znači sa sunom na sokunom na, na lamu i sa petom uglavnom to je to stari vezane znači za finese jezika pa se ovim tako dakle, željelo ukazati na veliku muđizu poslanika, samo srme, znači da je nije bilo nigdje ni oblačka i nakon toga vi znate, pogledajte nebo, čistog vas, okrenjete se. Koliko najmanje treba proći vremena da je pala kiša? Treba sati i tako da dođe odneka i tamo iz daleka oblak, pa da to dođe i kakav crni oblak od jedan put. Kiša ne ide tako, znači svako ko posmatra nije kiša od čisto, čisto i za sahat vremena poplava na polju. To nema, to se ne dešava. Pa je ovdje znači ukazalo na veliku mujizu, ovaj kada je pala sedam dana uzastokom kiše, nakon dove poslanika sa ovo a na nebu nije bilo ništa. Za razliku od toga je čovjek ušao napolju vjetar, sve diže nosi, oblaci, jel' tako, Pone, postoji mogućnost, znači, da, da, da, da, da, da, da, da se desi, jel' tako, ovaj, padavine, da se desi padavine bez dove. Ali budući da je bilo, znači, na ovakav način, ovo je muđiza našeg poslanika sa ovo i ovo povećava samo čovjeku imani i ubiđen Ima ni ubiđaj. Salallaho na rasulima. Nismo, kaže, vidjeli a sunce subotu. Mi kažemo nedjelju. A trebali kazati petak. Sačkajme petak i doničiti. Šta znači petak? Sedam dana. Tako mi trebali kazati. petak. Ali mi kažemo sačkajme šta? Nedjelju. To je jedna u nizu. A tako tako. Oni stvari koje smo piheftali nama, a nisu od nas. Pa kaže, čekamo šta? Pijetak. Čekamo Pijetak, znači se misli se dana. Ali, to je tako. Mi u, u kantonu, gdje najmanje ima nemuslevana imamo Todorovo. Ali tako? Ovi znaju što se na... imamo Todorovo, a nemamo Mujno. Nije to Todorovo, to je Mujno. A Todorovo može biti tamo negdje a s druge strane jer kod nje nema nigdje mujno, i Omerovo Omerovo selo staro Omerovo selo ima UNESCO pa pa smo, pa trebamo kazati znači petak jel tako da da se odnosi na sednicu oni kažu ovaj arapi džuma ha džuma jeste znači na 7 dana a isto je to isto u momento je što to šta dan petak jel tako kao kao dan Ovdje se kaže sept. A sept riječ može imati različita značenja. Sept može značiti vrijeme, ne. Može značiti odmor. Može značiti brijanje glave. Može značiti puštanje kose pod potpuno drugo značenje. Može značiti vrat. Može značiti odcijecanje. Udaranje povrat od secanje vrata. Jedna riječ, to je ljepota arapskog jezika. Jedna riječ ima ra, i nekad suprotni značenje. Suprotno značenje. Jedna riječ znači potpuno dva suprotna, suprotna značenja. Kao kar. Kar u arapskom jeziku može značiti čisti period i može značiti hajs. Potpuno dvije suprotne stvari. Ne mogu se spojiti nikako. Ne može biti jedno i drugo. Spoj. Pa je ovaj... I jedan od, od povoda razilaženja islamskih učenjaka jeste šta? Širina i elastičnost arapskog jezika. Zbog toga se mnogi učenjaci, znači, razilazili po pitanju značenja određene riječi. Šta znači? Pa je tu dešlo. To što je razilazio. Stvarno, arapski jezik je subhanallah. Kad se citiraju ajet ili, ovaj, ili hadis na arapskom jeziku, to je, kad to preveneš na, na, na, na njemački, znači, kao da si uzeo onu ugrijanu šip, ono željezu usijanu, i staviš ga u vodu. Pš, tako ti to kada prebodiš on se polomi se da premoraš jednu riječ moraš u jednoj riječ moraš rečenicu preve... i tako i na naš jezik ponekad a arapski jezik je znači to ovaj objedinio znači sa malo značenja da se kažu šta i zato se gubi onaj što mi kažemo džewamija el kelim je zgrovit govor kada prevedješ hadis gubi se to ti pričaš priče kaže po dobro, dobrovoj priči ja prevedo moj bosanski jezik se lomršan je kolko si nam i ja ga još prevedem i ne znam može dobro nisam ni arapski i onda to napravimo od hadisa nekako priču a hadisi su stvari u originalu su mnogo drugačije tako ajte tako ovaj. i to je taj ali Alkelin je zgrovit govor koji se može najbolje svatiti razumjeti na arapskom jeziku jest <laughs> kaže uništi se imetak i a ne možemo putovati Ovo je sad drugi put. Zbog čega? Zbog obilne kiše koja pala. Pala obilna kiša i odma se, znači, stanje, znači, mijenja, ali je i dalje problem ostao isti. Opet je i metak u opasnosti. Prvi put od suše, sada od kiše. A tako, znači, naša putovanja. Ne možemo putovati, jeli? Ovaj, ako su obilne padavine. Ili ako je pretirano obilna kiša, ona je, ona je štetna kao i suša jer sve uništi, jel tako? Šta poplove mogu uraditi od ljudi, jel tako? I, pa je i poslanik, znači sam rekao, Allahu na nas, a ne... Allahu oko nas, a ne na nas. Znači, spusti kišu oko nas, a ne moj, na nas. Dobro. Ako bude spustio kišu, uzvišen Allah, na okolo znači Medine. Opet ostaje kiša po puteljima i opet ostaje isti problem, je li tako? Nemoj na nas, nego oko nas. Znači, ostavi Medinu slobodnom, otpilike kolika je sad džamija, a tamo negdje pada kiša, i kogod krene u Šam, kogod krene u Hijaz, kogod krene u Jemen, opet ima šta? Isti problem, je li tako? Nije. Da kako je? Nemoj na, oko nas, a nemoj na nas da fluid putniči na nipad. Ovdje je rekao poslanik sa rekao u hadisu, je vi, vi to znate upkot lepo. Vidi se ovaj da da ovaj da, da ste ovdje u sistemu, da da, da se sistem odgojio. Je, u svoju korist, je Lepo. Ali je rekao poslanik sa Allahu dragi na brda i visoravni, i proplanke i doline. Pa kada je rekao oko nas, a nemoj na nas misli se tamo gdje je potrebna kiša da padne, jer u dolinama ima čega. Tu su oaze bila u dolinama, tako kiša tu korisna. Da proplancima da pada i tako dalje, a nikako, znači, gdje će biti tako trave za stoku i stično tome, ali nikako za, je li, za, ovaj, znači, za za ljude i tim putima kojim prolaze, znači, to je poslanica, ali sam izuzeo. Znači, to je izuzeto. Ovdje kaže poslanica oko nas, a nemoj na nas. Ovo je braćo jedna jako, ovdje ima jedna jako lijepa stvar. A to je da je poslanica jako bio, a, ovaj, a, imao je veliku veliki stepen etike, što mi kažemo kulture danas, sa gospodaroma Azođavom. Imao je veliki stepen etike. Pa nije rekao, Allah, dragi, nemoj da tiša pada, ti si dao, nemoj da pada. Nego kaže, nego je ograničio tu molibu, pa kaže, nemoj na nas, ali neka ostane oko nas. Pa nije tražio u potpunosti da se prekine Allahova šta? Blagodat. Nego je samo tražio djelomično tamo gdje bi mogle ljudima biti nakon toga šta? Šta je ta? Pogledajte etike i edeba sa opođenjem sa Allahom, daže, u dogi. Pa čovjek braće kada dovi i da od Allaha, ne treba, znači ovaj, ne treba znači da bude, ako je dova, a ne može biti dova, i ti doviš, doviš, i on zvoni, je li tako, i ti tamo i, i poruku. Čitaš poruku i doviš. Ne može tako. K kakva je to etika? Kakva je to edem sa Allahom, da, da, da čitaš poruku dok doviš? Ili slično tome da čovjek se zabavi tamo dovi i gleda šta djeca radi, dovi i gleda utakmicu, slično tome. Ovaj, to je to je pomaljkanje etike sa storitelnem zadužbom. Jel' da se smije, dovi nešto vidi smiješkom ili smije, to se vidi znači čovjek nije prisutara uzlišen je, Allah ne prima dovu roba iz srca koje je a, nemarno. Tako da je došlo u hadisu, Allah ne prima dovu to što stima, mogosti dovi cijelo veče, ali srce je nemarno. A ponekad i srca da kažeš jednu riječ, ali je iz srca došla i zbog tvoje iskrenosti moglo da osloboditi belaja ummet. A ne kažem tebe kao pojedinca, ali kao jedinku. Pa je tražio, znači, da prestane i kješa padati samo tamo gdje bi mogla, znači, da šteti. Ovo ćemo spomenuti samo, znači, nekoliko propisa vezani za ove ovaj hadise. Tikski propisa na brzinu. Nešto smo spomijali usput. Sada ćemo samo spomenuti, znači, pa ćemo završiti. Prvo, a, da je, je Allah primio ovu dovu poslanika sa osaname, znači dva puta. Dovu za kišu i dovu da prestane znači kiša padat na sanovnike ili medine. Što ukazuje na veliko mjesto poslanika sa osanem koji je stvoritela te barake, Oteana. A, drugo, njegova etika sa gospodanom ozađelu, što smo spomenuli. Treće, da je dozvoljeno tražito od imama da dovi za kišu. Četvr to, da je lijepo da to bude na džumi. Da to bude na džumi, kako je bilo vreme poslanika za osan. Da je dozvoljeno čovjeku pojedincu jedinki da dovi za kišu. Jer je dovio koliko ljudi je dovilo. Dovio je poslanik za osan. Tako. Dovio je poslanik za osan. I Hanefi skuče nas kaže, to je to. Za kišu je do. Nema ima namaza, nema ima ništa drugo, nego je samo do. I Drugo su, spominje u da su oni drugo da smatrili novotarijom. Međutim, odav, smatrili novotarijom, ovaj, možda treba provjeriti da su hanefijski učenjac tako kazali u fitku, jer ponekad se pripiše hanefijskim učenjacima nešto što nije. Što je što nije ispravno. Zato mišljenja hanefijski učenjaka treba uz, uzimati iz hanefijskih knjiga, a ne iz drugih. Jer mnogi spominju da, da Ebu Hanife kaže da je, je akijika novotarija. I do hanefijskom mezogu da je akijika novotarija. Š Imam el-Ajni u svom dijelu omdetul-Kari je o tome govorio opširno i porekao to mišljenje. Kaže, ko je to rekao od Hanefinski? Dajte, evo Hanefinski knjiga ispred nas, imamo im desetine. Donestite nam ko to do Hanefinski učenjaka neko da je Akiika Novotarija. A naročito donesite i dokažite ko je breni o debu Hanife da neko Novotarija. Kod Hanefinski učenjaka je Akiika dokinuta. Dokinuo je kurban Akiiku. U tom pogledu ima hadisu koji mama dare kutnija, da je kurban dokinuo sve ostale šta? Žrtve. Da, hdje se daje, neispravan. Pa, nefiski učenjaci kažu, a tika je muba. Nakon dokidanja ostalo šta da bude? muba Kao što je bila prije čega? Prije propisivanja. Eto, sjećajte, kad smo govorili prošli put o onome usulskom pitanju, kada se dokine vađik, šta je s njega? Dobro. jeste. Kada se dokine vađim, a samo ovdje ovaj, je pitanje druge prirode, imam dok i danje sunete, dok i danje Kada se dokine sunete ili vađim, nakon toga šta biva? Pa je ovdje, hanefisku učenjaci definitivno kažu, bitno je da kažu da je akikamubah. Aki Hoš rad, rad, neš rad, ne moraš. A nisu kazali da je notarija. Pa ne treba pripisivati hanefiskim pravnicima ono što nisu kazali. Pa tako da je najbolje uzimati, znači, mišljenja, ne, najbolje nego obaveza da se hanefijska mišljenja uzimaju iz hanefijska, malikijska iz Malikijski jer ne niko bolje fik Ebu Hanife od hanefijskih učenjaka. Oni su provjeli svoj život učeći fik Ebu Hanife i prevrćući ga i riječi ovaj, Ebu Jusfa i Mohameda i Zufara i dosta li učenjika. Znači, cijeli život provjeli tome. Pa ne može niko bolje znati mišljenja Ebu Hanife od od njegovih sredbenika, rahimehumullahu džemijan. Međutim, da je da nije sunet da se namaz klanja, što je kod Hanefija, jel'i poznato, to nije jako mišljenje. Vidimo hadise, ovi hadisi i ostali koji su vjerodostojeni, znači prvi hadis koji zbog voljena, te poslani klanjao što je namaz za za tako. I jasni vjerodostojeni hadisi ukazuju na to, a kada dođe sunet i vjerodostojen hadis, tada uz veliko poštovanje naše meme, Njihove riječe znači nesmiju biti ovaj prepreka za prihvatanje hadisa. Jesi. A dalje, da je dozvrno dooponoviti do tri puta. I ovdje je poslanic Lama rekao šta? Ovo je šesta korist fikska iz hadisa. Da je rekao 3 puta, da je tako, Allahumme gisna. Tri puta je to ponovio. A, da je dobro i može se tražiti da se prekine, znači, Kiša po putevima, po, ne znam, po kućama, po usjevima i sve što tome. Tamo gdje će štetiti da u tome nema znači nikakve smetnje. Međutim, nije ispravno klanjati namaz za prekid kiše. Namaz za kišu smo klanjali u redu. Došla kiša, padao sam dana, 9 dana, 10 dana, dosta. Ne treba više, alhamdulillah, ovo je dovoljno za 3 mjeseca. Hajdemo sada klanjati namaz. Zašto? Za Na prestane kiše. E, to nema. Nema, nema dokaza. Nema muširskog argumenta koji ima, znači, ukazao da možemo tim povodom kladiti šta? Poseban namaz. A namaz je ibadic, znači, koji se ne može čimiti, nego, znači, uz argument. jest. Tako tvrdi imam eneovi u svome dijelu El bin hajj. Šerh usahin muslim, il bin hajjadž. Znači, u svome komentaru na muslimu usahin. jest. A, Omeđićo je dokaz da imam se treba odazvati isto tako znači svojim podanicima, sledbenicima koji su tu da ako imene kako potrebu znači da im udovolji i imam je brati da bude na službi ljudima. Imam je znači da bude on sluga jednom ummetu. Princi države da bude sluga tom ummetu, da se brine za taj ummet i da će biti pitan za njega. A čovjek kada izažilo tako na izbore, njemu je samo u glavi da tako on I njegova jahta koju se bi zacrtao dole I one bile što je zacrtao I tamo, sve mu je u glavi Osim tog naroda Tij, Taj narod nije na margini A za njih će biti pitano suđim dama I zato da ljudi znaju šta u vlasti Kada bi ga neko izabrao rekao Evo ti još 2 i 100 miliona Samo me kotarši ovoga, molim te. Jer je vlast Kako je rekao poslanik, za njih šta je rekao A, a kada je rekao Niametel mordea obi svetel Fatima Kaže kako je lijepo dojiti, a kako je teško biti od sise odbijeno dojke. Jel u kada doji djete, majku, kada doji, ono, u oblacima, a kada ga odbije dojke, šta biva? Briska, dreka, ne može prihvat da je odbijeno dojke. Jel tako? E tako je rekao za vlast. Kad imaš vlast, i zato kaže uzvišeni, Allah za vlast kaže, o inz'u al mulk daje vlast kome želi a kada je došlo do uzimanja nije rekao uzima nego kaže trga vlast od koga želi jer onaj ne daje fino vlast niko nije rekao evo je niko Neko trga uzima nez'u u arabskom znači je trganje iz korijena na silu nemaš moć gotovo istredovati reko e to je to nez'a e tako je potrebne riječ, riječ za šta za za uzimanje vlasti Kaže, trga vlast od koga želi. A, pa pogledajte danas ove vladare i to. On je spreman i, i svoju da, da, da gleda i djecu i maj. Sve umire, pored njega, ali stolica da se ne bira. Pa je vlast iskušenje veliko za ljude. Ali, gdje su da, da ljude otvore samo malo sahih ili Buhari ili da Kuran pročita prije što prihvati vlast. Rekao bi, reka mene ovako, ovaj, tako. Tesar, polako, stolić po stolici, stolica po stolici, ljudima, I živim svoj život kad dođem pred Alaha, znači na sudnji dan, nemam nikoga za vratom. A Boga mi ima 80 miliona ljudi zavratom vratom. I dođem sudnji dan i da je svako po jednu suzu spustio zbog tebe, samo jedna suza, da me sudnjem da ono se račun za to, a da ne kažem onda ugjetavanja i zločini koji se čine i stotine, i hiljade i desetine ljada mrtvi, ubijeni, protjerani, i zatvoreni, i mučeni. Alah vam je obaveza imama mama, znači, da bude u službi naročito ako se radi o općoj koristi. Ako ja mi interes, obratio se čovjek, kiša treba, znači, na njemu da pokrene, znači, jel tako, a, da, da se obavi nama za kišu, jel da on dovisliš o tome. I da je dozorom na tom pogledu tražite od dobrih ljudi, da oni dove i da traže, jel tako, za koje se smatra da su, a ne, ovaj, odabrati jel tako nekog koji će doći i ovaj, Doviti sa pola litre viskija u stomaku. Dobro. U ome hadise dokaz da ima može doviti stoji. I dokaz je da može dići ruke. jer je digo imam, braće nam imberi, ne diže ruke nego kada je istiskao. Nam imberi, dizanje ruku nema. Imam ne diže, kada dovi, nema dizanje ruku. Ja sahabi su to osudili kada su videli, a nekog od, od, od, od a, ovaj, vladara, da su dovili, kažu za njega, jedan od njih je nekao, kaže, kaže, kaže Allah osnamotio ove dvije ruke. Vidio sam poslanika, sam na vimberu, kaže, nije više dizao svoga prsta. Pa izuzetelj došao na istiskao, ako bi dovio, da tada dine ruke ne bi svetalo. Protivno, treba, pa je poslanik, pa znači, dizao ruke. Dobro, da li je dizao ruke uvijek a, pridovi ili je samo na istiskao, ili kako, Jel, u nama se razilazi. Neki kažu, diže ruke uvijek. Neki kažu, ne diže, nego samo ovdje gdje je potvrđeno. I to dokazuju Hadisom. Enesa da je rekao, kaže, nisam vidio poslanika, sal sam da je dovio ikada ovaj, podignuti ruku osim na isti skau. Kada je tražio Kaže, vidjelo se bjeline njegove ispod pazu. Nije dizao, kaže, ruke u svojoj dovi nikada, osim kada je činil stiska, vidjela se bjelina ispod njegovog pazu. Ovo je dokaz u nima koji kažu šta da se ruke ne dižu pri doli. Međutim, ispravljaju da se dižu ruke pri doli. I riječi, ja sam, nisam vidio poslanika, znao sam da je ikada dovio, misli se da je dobio toliko dizajući svoje ruke da bi se vidjela šta? Bjelina ispod njegovog pazu. To je cilja Znači da, da NS, jel ovo da kažu NS dobio je toliko je da je digao ruke. Znači kada NS negirao dizanje ruku, negirao je to da kažemo neko pete rano, nekakmo dizanje ruku, jel tako? Kada je čovjek nekoje velike potrebe, više ne dovi ovako, jel tako? Ego onda digne ruke, ovako dovi. A kada je nešto onako uspelo, samo dovi radi, jel tako, radi. Kur to Azije, samo to da ja dovin sa drugima, onda ovako jel, da isproži ruke. Jel da i pruži, jel tako? Pa čovjek kada digne ruke, to ukazuje na neku veliku stvar. Potrebu za Allahom za i time što dovi To s jedne strane, ili s druge strane da kažemo NS nije znao da je poslanik, sa ono znam šta. Dobio. Možda ga je tad vidio, više ga nije vidio. Postoji ta mogućnost. A drugi su ashabi prenijeli da je poslanik, sa ono znam šta? Dignuti ruku. I imame nevovi, Muhyuddin navodi u svome dijelu uh, Al-Majdžmua, Al Šarhal Muheddeb navodio oko 30 hadisa koji ukazuju na dizanje ruku pri doli. Mnogi su od njih, kod Bohari, kod muslimani i jednom od basahija pa ukazuje da dizanje ruku, to ukazuje da ruku pri pri ovaj dovi šta? Sorry. Znači, da će čovjek dovi Allahu da diže ruke. Zato tako hadis, kada čovjek dovi Allahu, Allah se stidi da mu vrati ruke prazno. Allah se stidi da vrati ruke prazno. Pači da se dignu ruke, al tako. Jer čovjek, je tako, kada čovjek prosi, šta kaže? Daj. Nije stavi ruku, kaže daj. Hajde, ajde izvad nešto, nego pruži ruku daj. To ukazuje na njegovu poniznost da te moli. Pa, ako moliš tako roba Allahovom, kako da ne bi volio stvoriti razložen, dignuti ruku? I Adan je onaj ko nije naučio da ići svoje ruke, da dovi svome gospodaru i da se ponizi tako. Šta god da ima, koliko god zdrav da bio, koliko god da imetka ima, koliko god da pametan bio, dovi Allahu, da ti poveća blago prema tebi, jer ko nije ponizan pre svojim gospodanom razloželom, Ovaj, bojac je, da u njegovu je blagodatni otuđen. Jedan dio neme kaže, ako je dova vezana za nešto što želiš i tražiš, da se dovi dignuti ruku i unutrašnjosti, znači dlanova da su prema gore. Glanovi, znači, su okrežuti prema gore. A ako dobiš da se nekakav belaj otkloni, onda da se okreno ruke na opačke, se dovi. I to su mnogi pitali, al tako, kako ćemo dobiti ovako ili ovako, kažali smo, sačekajte, nevojte šta. Žurt, pojasniću vam, al tako. Kako se dovi? Je se može dobiti na istiskao da se dovi ovako? Da se okreno ruke i dovi se znači okrenuti rukom, ali kao traži se simbolično da kiša padne. To su neki stoporek. Kažu, ne može tako dobiti, to nije forma koja je poznata u dobi, poslanik je dobio dignuti ruku i nema potrebe se tako dobiti. Međutim, ispravljeno se može tako dobiti. Ispravljeno se na, na salatoru istiska, može tako dobiti. Jer u Livajetu Enesa, koga bih reži muslim u svojom sa iho, kaže se da je poslanik sad dobio svojim digaoj ruke, kaže je okrenuvši svoje dlanove prema zemlji. Ili nije tako rekao, izvijemite. Rekao je ovako, dobio je okrenuvši r spoljašnji dio šaka prema nebu. Isto je značenje u redu, ali da budemo precizni kako u hadisu došlo. Okrenući spoljašnji dio šaka prema nebu. Tako je domo, znači ovako je domo bilo ili rukama, a nije ovako. Tako da nema smetija, ono što je došlo potvrđeno poslanika za osamu hadisu, to je, jer to je mjero davno. I u ovome hadisu je dokaz, znači dozvodno dobiti na hutbi, a, u ovome hadisu isto dokaz delike Allahove moći. U i močiza koju daje znači svojim apostolicima i dobrim robojima u smislu čega? U hrametu, tako. Dobri robovi u hrametu, a va su močiza. I Omer Hadis je dokaz, to je 15. 15. ova 170. pitanje koje se izvlači sa iz Disa da treba speti, znači dobre ljude u srnu tome. Jer su ljudi nakon toga su dolazili i nakon apostolika posebno znači dobili tražili ali, kišu. I ome adisu je htio sve dokaz da treba stojeti na hutbi. I o tome smo govorili u prethodnim, dokazuju da je sunnet držati hutbu stojeći, ne sjedeći. Sjedeći po, znači to je to je vid etikete pridržanju. To je to je poštivanje znači džamata kome se čovjek obrća. To je poštovanje džamata koji čovjek kome. I čovjek koji znači govori ljudima, treba ga vid bude, znači izvišen da ga vide. Da tako. Da ga vide i znači da a, njegov znači govor bude jasan. I da čovjek pripremi svoj govor. Da čovjek pripremi govor. Čovjek koji dođe i obraća se ljudima, nije se pripremio, on, njemu bi najbolje bilo se ni nikako ne pojavio. I zato obraća najveća dana sulema priprema predavanja, ponekad pripremaju neke od njih predavanje po mjesec ili po dva ili po tri. Jedno predavanje priprema za to predavanje materijala po tri mjeseca. I predavanje u kome čovjek nije je sjedio tri, četiri dana i pripremio ga, to je predavanje za tekbira. Za četiri tekbira. To je poštivanje, znači razuma oni koji sjede ispred tebe. Dobro. Neki učenjaci iz prvih generacija <laughs> kažu da izlazak na Musalu radi istiska da biva nakon zevala. Zato što je postanik sasvim dovio, kada? U vrijeme džume. A vrijeme džume je šta? Kao i vrijeme podne namaz. I kažu neki učenjaj da ovo niko nije rekao osim Ebu Bekri bin Muhammed bin Amr bin Hazm. Nije Ebu Hazm u Zahiri. Ovaj. Međutim, ispravljeno je da se to kazali drugi učenjaci. Kad je Iyab od Malikijskih pravnika on ima svoji komentar na muslimo sahiji, on kaže da to nije poznat, to niko nije rekao, osim ovoga učinjaka i bubekra, međutim, Ibnu Šaban od malikijski učenjaka spominje da se može to klanjati i poslije znači ovaj uh, Sabaha i poslije uh, Ikenđe i poslije Akšama i slično. Ovdje jedino što bi moglo biti jeste da postanik je, sada sam bio, kaže, poslije šta? Bio je na Mimberi, u vrijeme čega? Poslije Zabala, kada je sunce izišlo iz Zenita, bio je na hut. Ovdje jedino problem pravi, a, a, jedna druga stvar sjetio ka sam čitao ovo što je ovo, ovi učenjaci što su kazali da, da je bio posle za vala, pravi problem to što imamo hadise koji ukazuju da se džuma može hranjeti prije za valo. Pa bi to remetilo ovo šta? Razumijevanje. Jer učenjaci koji ima njina učenjaka, ambijelijske prane škole, koji kažu tako da se džuma može hranjeti prije nastupa poderskog vremena, imaju argumente iz koje to može razumijeti, kod Buhari i drugi. Onda ne bi taj prigovor bio na mjestu zbog toga što postoji mogućnost da je džuma bila šta. Postoji ta mogućnost. Tako da, ovaj ne bi značilo da taj prigovor u tom kontekstu bilo u ovom svjestu na mjestu. Ovo bilo nešto o našem hadisu, kratkom, koji je zaista pun, znači, koristi. Ali mi smo spomenuli šal ono što je najbitnije za nas, znači kada je u pitanju sva otvoristika za kišu. A تعالى pitanje da li je da li su dozvoljene žvake koje sadrže alkohol a u većini alkohol u sam sastavi zabranjeno okolo ko žvaka koji ima alkohol ne mogu se koristi to je zabranjeno kao i torta s alkoholom i bomboni s alkoholom sliču tome. isti je to pa treba znači gledati da se koriste ovaj žvake ima ne kakvi žvaka Ovaj, meni ja nisam to znao da ima alkohola pošto ne koristim na žvake i tako ali eto, ovaj, kazala sam djeca tamo kaže, ovi momčić mi kazali ima ima alkohola u žvakama, pa sam ja to gledao pođem u trgovinu pa onda da vidim neko šta pošto me neko pita šta da ja tako, ljudi pitaju svemu, koje žvake da ja kupujem ovaj, pa ja moram znat znači ime žvaka, a tako i ovaj e, onaj kod žvaka da on se može kupi žvaku pa sam ja tražio koje su i našao sam nekakav sam i zaborav imena kad to mene ne zanima plako Imaju nekakve one, one, imaju plave, imaju zelene, imaju u njim omotima. Ne znam šta je. Vi znam, eto. Imaju jedne, u njima nema, nije spomenuto sastavu da ima alkohola. Nije spomenuto. Da li ima, nisi duže nič ti nositi na laboratorijske ispitivanje. Može koristiti. Nema, nije spomenuto, bismila može koristiti. To je osnovno da je halav. Ali tamo gdje ima, ne može, to je zabranjeno. Svamalekom, da li je Rejan muško ili žensko ime? Rejan je žensko ime. Rejan je žensko ime. Znači Rejan to je ime koje iskoristi za djevojčice. ili lijepo ime. Rejan je lijepo ime. A kakav je propisa ko se žena nakon hajza okupa a zaboravi iskinuti lakca nokta s jednog da li mora Gusul ponoviti. Postavnik je sa osamem vidio čovjek kada je abdestio ostalom koliko je za nokat suho. Pa ga je vratio da ponovio abdest. Tako doško je Budavuda. U njegovom sunemu. Kod i mama muslima taj hadis u njimu se kaže, idi popravi svoj abdest. Pa neki su to da samo taj dio periti, tako da je uglavnom žena koja je zaborila da skine, ostalo to suho, mora, znači ovaj ako je prošlo vremena, ako je to vidjela odma, pa da tu na mjestu to skine da opere, ne bismetalo. smetalo. Ali mimo toga, znači, mora oprati, jer je lak, materija koja spječava, prolazak vode, znači nije kao e, sur, ona kna koja bi se stavila na ruku, pa da Ovaj, ona ne smeta, znači, zabdest i to. Lak je, znači, materija koja je vodonepropusna, jeli, pa mora, morao bi se u tom slučaju gusul ponoviti, jer tijelo mora biti sve obuhvaćeno pranjem. Pa kad bi čovjek imao nešto na ruci, više ili manje, to je, Allah, dragi, nekakve sitnice da su bile, ne, ne, neka sitnica, znači, ovaj, tačkica nekakva, laka došla, pa to je ona preko čega šerijer prelazi. U protivnom, ako je ostalo za nokat, onda treba ponoviti gusul Allahu taala a ah, yes što stut čediza znači ruke ruku u pridovi nikad smjeli spomijele znači što je braćo općenito dizanje ruku znači pridovi općenito znači dizanje ruku u pridovi da je poznan slav dizao pa tamo gdje je došlo opće dizanje ruku u pridovi tamo će čoritići ruke A gdje je došao da je poslanik dovio, a nije spomnuto dizanje ruku, e tu i neće dizati. Poput te dove postaje zana. Šehr Ibn Baskar je tome govorio s svojim petvama, kaže do ruke se postije e zana, ne dižu. Znači u dobi. To se prouči dova, znači koja se prouči i koja se kaže i došao od poslanika prouči tako dovu, kaže tako i tako, tako prouči. Allahuma Rabe Hazi dao ti tako kaže. Rodito bilo Rabbenovo, bilo Stamidineno, bilo Hamid sa zanem nebinovo, rasulam. I doneseo se lavata poslanika, pet stvari ono koje se činio nakon nezana i onda ponavljaju za mujeziju, nakon toga dovi pet stvarima, ne dižu se tada ruke. Jer je poslanica dovio, ali nije prenašao da je dio, ali dizao na istiska i prizao općenito u dovi. Kako općenito u dovi? Ti si došao, dobro, na refatu ima da je dizao ruke, imaš da je dizao ruke, na, e, posle prvog i drugog džemrta imaš da je dizao ruke, je li, ovaj. E, ali dođeš ti dedinzao ruka ima na, na, na muzideliti posle sabaha, ali dođeš ti u vrijeme eto na hađu ili drugom mjestu, doviš nije spominut opća doba, ili ti doviš hoćeš da doviš između ezanaje, između i kameta a, ah, između ezanaje, doviš između i kamete, znači nije prenešeno poslani, poslanica, poslanica kaza da je to vrijeme kada se prima dova opća doba i da će ove ruke nema nikakve znači smetnje u tom, u tom postupku, ili da digne ovaj Ko bi uzeo čak opću opće te hadise, ko bi uzeo opće hadise u kojima spominje dizanje ruku pri dovi. I nakon toga dizao ruke pri dovi uvijek, no puno uleme koji to kažu. Čak i između zana i kamut kad je divao čovjek ruke, ovaj, moglo se to zaključiti iz općih hadisa znači, koji su došli. Ono gdje se vodi razilaženje više od toga jeste potiranje lica nakon toga. To je pitanje, znači gdje je ulema, jer oklada su hadise došli da ime. Oprotiv znači diže ruku kao dizaj ruku ne va sveќe znači da se ruke dignu pri dovi kada go čovjek dovi jer to je znači pohvalu lepo Sestra koja zaboravila skinuti lak i nije ponovila gusul treba li namaz da Sestra koja je to jedino Allah dragi ako to prošlo neko veliko vrijeme i tako dalje u protivnom ovaj a, a, a, ako je to bilo znači skoro treba znači to, to se mora paziti na to lak je znači taj dio tijela ni nikako opra A guslo ne vidi, znači, ako nije došao, našto ti znaš. To je to ostalo negdje da ne zna čovjek dio tijela, a ruke, znači, i taj abdes prije toga nije ispravan. Pa žena, ja sam slušao čak neku ulemu da navode konsensus ovaj, o, o neispravnosti abdesta gimalak. Tako da je, da je to ovaj, uh, neispravno. Ako žena vidi nešto, a to nije baš tako fino, da li se smije svome čovjeku pre, prenositi? i opisivati kako se čija curica obukla. Što se tiče ovaj ovaj ovaj porukopis znači od od od ovo je ispod 12 godina, 13. Uglavno možda je naša se ovaj prozvana. Nije bitno kako da bilo ne treba znači neko ako vidi zlo nekakvo, ne treba prenositi. Da, vidio ste zlo. Je, jebe zlo. Nema potrebe nema potrebe da tvoja Hanuma zna šta se dešav u džamiji. Niti da ti znaš, niti bi trebalo da znaš šta se dešav u ženskoj prostoriji. Dok ti žena podje priči, kaže živa bila po njen Ne zanima. I ženi znači treba kazati sve. Ženite baš kaže sve što treba da zna. Znači sve što treba da znate, sve što ne treba kaže živa bila nećete opterećavati podacima i informacijama, i događajama, koji ti samo umaraju, a ne samo ti mogu štetiti. Što znači da iz džamije ništa nećeš pričati. Zanima, to nije žen, ženska priča, nije tako. Međutim, ako ja vidim, ili neko vidi da je moja curica se pogrešno obukla, vidi to jedna sestra, i kaže svome mužu da on meni upozori na to lijepo, da se to popravi, u tome nema smetnje. To je cilj popravljanja stanja. I ukazivanja jedne drugima na greške. Ja sam vidio čovjeka čini zlo. Ali ja mu nisam autoritet, a znam komu je autoritet. Da odem tomu autoritetu da kažem on čini to i to, da ga savjetuj, posavjetuj da ne, ne radi kako. I onda posavjetuje, on će prihvati. To to ta to je lepo. Ali ići pričati, pogledaj kakav je, kako je nema sramota, nema etike, nema vjere, ovakav i je, nakako. E to je ogovaranje, to je blačenje. Ali ako je prenošenje, znači kako se neko oblači pa da se to popravi ili kako se neko ponaša sve što to nema nikakve smijti. Tako da ne bi se znači niko trebao braća naći uvrijeđen. Allah mi, brat onaj ko ti ukaže na grešku. Onaj ko ti kaže griješiš, on ti je brat. Nemoj tako, Allah robe, To je neispravno. Odgovarat ćeš pred Allahom. Onaj ko ti tapše po ramenu i ko ti samo svaki tvoj postup, ako dobrava sve što je haram, prelazi preko toga. To trebaći ne prijatelj, vola. Taj ti želi dobro. Taj ti radi što želi nekakvu korist od tebe, ili želi da, da, da, da, da, da, da dođe tri u nekakvu Znači, to nema u tome, znači, nikakve smetjenost kaže da ne bude, znači, u smislu blaćenja i ogovaranja i, i ovaj, prozivanja, nego da bude u smislu popravljanja, u tome je ni nikakav problem. I tako da, ovaj, kazati nekome i ukazati na grešku, a, kao ženitba, dođe čovjek da ti ženi djede i tebe neko pita šta znači o njemu i ti kažeš, ovaj, jah, i pitaj drugog, znači, pitaj drugog. A ti ga znaš, znaš ga da je, da je pokvaren. Znaš da ima dosije kod policije, znaš da nema mjesta da ga nije prevrnuo, da nije poznat u njemu po, po zlu. I ti ješ pa tu pitaj drugog. U globalu, eto, sad za sad je dobar. Dobar je sad. Pa dobro, kakav je sad? Kakav je bio, recimo? Ništa šutiš i prešutiš ono što znaš. I nakon toga ovaj u nebi ruk trebaš, ovaj kazati jednostavno na neki način ukazati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 To je, ja nisam imao više od toga da ja trčim, tražim koja žena, koja to nesretnica našla da se udaje za njega, ali jesam mu ukazao da to što radiš, to, ne, to, nije, to nije put mus, islama i muslimana. Igraš se tamo sa, sa nečika, da je to nečija žena tamo došla ona je igračka nečija, uzmeš je dva mjeseca kada ti ne paše, opet je šutneš je tamo negdje literuješ, pošaleš i nakon toga tražiš drugu. S tvoje dijete sutra tako s tvojim djetom ponaši igrecebola, kao što ti ponašaš sa, sa muslimankama pa da se ukaže na grešku to nije spol. Dači nije da kažem šta i mom on jeste on je lijep, ali on ima vrati prisjev jedno mahanu. On je prije toga radio trgovo drugom. Pa mahana se mora znati. I to nije mahana koja, kako je bilo u Ravijama za za za ise, znači tome tako je znači u našem vremenu. Ovaj po pitanju kada te neko upita pa ako je rečeno da se popravi stanje, u tome nema ništa loše i to ne treba uzeti za zlo. Jeste. Neko treba uzeti za koristi da je taj musliman, znači ovaj brižan kada su u pitanju muslimanke i ovaj kod nas je bio danas šejh gdje god u da uđe dok vidi žena otkrivena od maka i sestro Alasa za boj on ti je naredio hijab, piće odgovoro na sudnjem da ni mogu čutat nikome, dok uđe nije mogu u džaviju ulazi, ulazimo mi u džaviju sa njim, djeca tamo kreniju, vi oni momčići, je li tako, tako ramenima, ono nogama On samo priđe malo, protjerdam uši jednom i drugom, momci, umirite se, nema mrdanja i odaj. On je pozvano dobročiolaz. Da vidiš to. Išao sa so Šejhova prolazimo, ulazimo u džamiju, ljudi rade ispred džamije. Koovi, je l' tako, nas. Radi u džamiji, on dovoljno što radi iza džamije, mora kladiti. Dovolno je to što on tamo priprema šaluje i tako to je dovoljno. Više vrednije mu je to nego tvoj namaz, je l' tako? To će on kladiti? kaže momci, al' al' to je na namaz, za bitniji. I on dio neka svoje prošlo pa je ukazati znači na zlo na pojam i kad ne bude među nama bilo savjetovanja i pozivanja na dobro moje dijete puši i ti to znaš i ti šutiš pa reci mi Allah kakav si ti prijatelj ja ne znam da on to radi ne pazi moja nemarnost ne pazim ga. ja ne uhodim na ni sam ga vidio a ti si ga vidio i nećeš da mi kažeš pa to je zlo I ako to prestane među nama, onda ovaj, ako, ne, ako, ako dovedemo sebe u situaciju da jednim drugama ne možemo kazati, kažem svoje djete i tako, i kod nas ima, popitanje djeca je kod nas ima jedan problem veliki, a to je da čovjek vidi svoje djete veliki. Još samo ne kaže, Jara, moje djete, to, to je to je melek u, u ljudskom obliku. I kad mu pričaš o negovom djecu, dok se mu počeo pričati o tome, on je to odmah prekrižio, ne moguće da moje djete buduje tako. Ja ili il destoja se problem u džami, kaže, djete ovako, i brat kaže, ja sam gledao, bilo je ovako i ovako. I on vjeruje djetetu, ne vjeruje brata muslimanom. On je malom što je sklon da laže, dok otvori usta sklon da slaže, bilo čije da je djete, je takvo, i ti si, ti si prekrižio riječi brata muslimana i odbacio ih, znači, ovaj, a prihvatiš riječi djetete. Pa znači da jednim drugima govorimo i da ukazujemo na greške, na lije pračini, i lijepim nijetom, To je pohvalo lijepo i to je dokaz našeg bradstva i naše dubave jednih prema drugima, jesno? Šejih, kako slučila brat ova primjer govori o, o drugom bratu, o daji, o jednom žematu, je, znači brat i to govori kako sam laki, kako sam laki. Tim koješ, brat, to je govoranje tog brata, tog daji, tog šeja, tog žemata. Kaže, ja to samo što ću da ukažem na to. Pošto da ukažem kapisao. I deset puta ponavlja se vijek na to ista priča. Oni Isku se kaže, brate, dostaje. A ono... To, to je kako, ono, valaj, valaj, ne, ne ogovara. Valaj nije ogovara. <laughs> ono, nemoj ti govoriti jel' ogovara. Šerijet je rekao jel' ogovara, nije ogovaraju Ogovara nije ogovara u šest situacija. Koje se, imam, koje se, imam, spomenu stihu i spomenu. A nakon toga, mimo toga, Muarifin, fiskar, mu min talebe, ali u še je situacija, nije ogovaranje, ogovaranje. Mimo toga je sve ogovaranje. Ti ješ, vallahi nije ogovaranje. E vallahi je ogovaranje. O je problem. Što je to ogovaranje? Pa čovjek koji dolazi i to, do, da ima problem. Ode što savjetuješ daju, ako sti, da ga savjetuješ. Ako sti, ja da hvatam. Džemati u redu savjetuješ. Džemati odbor, nadalje, jel tako, vidiš nekakvu grešku koja je zaista, jel... To je a pričanje, znači, okolo, i, i uglavnom takvi ljudi, uglavnom nisu upravi. Oni upravo sa svoje tačke glediti šta koja je pogrešla. Popio se ne pogrešao, tačku ne pogrešao, znači, ovaj, i s toga posmatra, tog aspekta, aspekt je posmatranje osnovi pogrešenje. S toga da je greška. A u možda je ispravo. Jer ponekad čovjek, jel tako, misli, ovaj, jel tako, da, da on, eto, on sve vidi, drugi niko ništa ne vidi, samo on vidi. Tako da to treba znači upozoriti ovaj reći čovjeku ne možeš živjeti, ne možeš tako pričati u ljudima i i ovaj koliko goda ima i da ima grešku jednoj, dvije i tri taj daj, i taj džemat, oni su bolji od onih koji su na tako negdje tamo na strani. Znači brand čast. Treba da znaš da je čovjek ovaj da je čovjek ovaj kriv, ne treba dozvolzać znači, da se tako priča. Treba da je takav i gori nego što priča, što nije način da se popravi da ti to meni pričaš i da ti prenosiš i da, i da te priječ se šire i tako dalje. Ovaj. I on kaže to, dođe do mene, a moje srce je bolesto i ja to kad to pređe preko moga jezika, to je odmah na kvadrat, preko trećeg jezika i nakon toga ja sjećam, nikad ne mogu zaboraviti. Mi bile je bilo jedne prilike jednom seminaru Meku. I daje, 80 daje, iz razne mjesta ovaj. Jel, svijeta. Došli. Ovo ovaj je podatek za ovaj što vale kup podataka. I uh, kažu ovaj aha, dobro. Hajmo kaže igrati da vidimo kakve ste radi. Šta je ja bio tako na početku. Kaže haj ti reč kaže nešto ome i da ovaj prinese ome da niko ne čuje nikoga. I ja rekao ovaj dan sam rekao izašao je Mohamed na pijacu da kupi nešto. Rečenica je jedna kratka. Izašao je muhamed na pijacu da kupi nešto. Šta sam rekao tačno ne znam. Jedan, drugi, treći, četvrti prenose. I tamo oni stanu negdje nadbasi, to ne znam je na kome stali. Kaj stop, ti, kaže, reci nam, kaže, šta si čuo od tvojega Ja, rob. Ja, priča. Čuo on tamo na pijac, otišao, on je kupio nešto po cijenama, nekih toliko di, rijala, koliko što. Navode se toliko, apsolutno veze, nemaju sa čime. To su vam, znači, daje, koji su učili šta su lanci, prenosi laca, tako. Mi, učio šta je lanac, kako te baš dosta jedno preniti riječ. Ti tako to, ovaj iskašo, šta se napravio, šta mislim da kad dođu ljudi koji se, možda se i Allaha ne boji, možda ne, ne, ne smotri, ne zna šta priča, šta mu iz usta izlazi i nakon toga, toga ispadnu, obrukaju se ljudi, a zna se ovaj da, da, da, da je čovjek i, i najveće zlo jeste, jeste nasrnuti na čast prata muslimana za koga se zna da je bogobojazan, pa to mora da Ona svako je tako, kad gleda u sebe, kad bi ti opisati ove greške, što bi ovako mogao u cugu se sjetiti do sabaha, ja mislim da bi to malo ova knjiga bila imenitiv, je li tako? Ili ima neko hrabar da kaže? Svako grešaka ima, ali jeste, mi tuđe vidimo, vidiš, je li tako, možeš i napumpati, možeš i po po pomnožiti, uveličati, sašta, a svoje za svoje imaš opravdanje, imaš olakšica, I vjerujem da čovjek u kome kad se kaže jedanput ne može je bio predalom. Ja čovjeka znam po dobrom i kajem, nemoj tako govoriti. Ovaj o o, o. jer ona je čija se se potvrdio adalet ili njegova iskrenost i njegova bogobojaznost potvrdla se jasno. Ne može se popiti se jasno. O to što ti pričaš samo ono prinosiš svoje iskuse, da kaže slušaj me. Nemoj trgovati brate. Allah ni šejta Šta je to di sana? Ne mogu ti sa njim. Ja. Ne mogu ništa. Ja sam trguo sa njim, ne mogu ništa kako sa njim. Pa dobro, ti si imao loše iskustvo sa njim. A možda si ti kriv. Aleto. Hajmo kaže da je on kriv. Ti si imao loše iskustvo. Ne mora znači da je imao loše iskustvo, tako? I koliko što ljudi nađu nekome kaže priča, nekome kaže ja tom čovjeka znam 20 godina. Ništa od toga nisi sa vidio pri njemu što ti pričaš. Koliko ko čovjek pesimista kada gleda, koliko je pesimista kada važi stal. Sve što znači tako da ovaj Uh, I ovo je, braćo, puno napravilo problema ovo ovako prenošenje riječi među šehovima danas orapsko, znaš, u arabskoj znaš o mulemu. O jednom se alimu prenese ovaj reka tebi, ovaj reka o tebi Allahovi, Allahovi je poslanicu dozvolio laž da pominiš ljudi. Jak sam ošao ko šeha je Bojisaka od Hujnija ovaj, on je od učenika šeha Albanija a ima i drugi mnogi učenici koji su i od dan učenici šeha Albanije. ja sam rekao šeha, da samo kažem neko nešto šta su reka učenici šeha Albanije kogo do znaš. Pa sam mu napričao, i što jeste i što nije. Sve kao na Kaže Znao sam, kaže, da kaže, znao sam da je on, kaže, da, je on, ono, da čovjek da drži do sebe i da... I odmah i on svoju priču, svoje mišljenje koje je već imao o njemu još mu ljepše, neko ja sam ga čuo, ja sam čuo neke stvari, neke nisam. Ali to se napumpa da se ljudi vole, jer ako se naša ulema ne voli, ako među njima bude raziložen, što će biti među nam? Ako naši najbolji ne budu bili dobri, što će biti me� Pa da lažjemo da pomirimo jedni drugije, a mi dođemo, eto, Allah mi isti nije je ogovaranja listinu pričama i onda nakon toga je to ne, ne nije nije primjerno za jednom ustama, jeste. Nažalost. Jeste. Onda on mi 10 puta do sada tu priče. Neću da slušam, ne vjerujem to i završeno. I najbiše je kazati i sad ti spreman, idemo ja ti skupa u auto, doći vama idemo da a nije kad dođem da prešajem ja. Nam, ništa. Doći, še, čuš te čuš te ništa. toga ti, toga ti povetkod nadima. Da je tamo kod Dadeva reci, idemo ja ti recite ćeš se sad idu gozbi, biće veselo. Vi. <laughs> <laughs> jest. Selđar ne zali da li kiše pada već sedam dana odnosno sa uzastopno ne znam znači ovo je definitivno a mimo toga ne znam no skor sve malo riado su bile poplave prije sedam dana mislim da je bilo delaja velikih mali ali kod nje problem što znači nisi problem duge kiše nego problem pljuskovi koji dođu a nema znači ovaj nisu rješeni ti odvodi i to nastaje problemnost lahti Allahu sallahu